سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خزوما آتيناكم بقوة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 <coughs> دویم خطاب دا خطابات ستونا ننانی سبک کے او پدی خطاب کی دا یہودو غلازتونا او پلیتائی وزکر کئی اول اول در پلی د مشرانو کار کوي او سلور بیا د موجه او کار کوي د مشرانو لومب پلیتي نقل ود واده ماتهول چې د الله سره کمی واده کړی وي اووادی د ایمات کی دوم قباحت او پلیتی ی الله ورتوی غواله لکې نو پاږی کی چلول شروع کو څنګه غواضا رنگه څنګه هومره ډیر ده کلهګ ده او درمه بلیدی کس وجل د طلب د دنیا د پاره خپل رشتہ د بیسو د پارا د مال دولب د پارا اوجل او به بخل قراولو جدا تا اوجل او تا اوجل دادری پلېتای د مشرانو د يهود ذکر کړي او سلور پلېتای ذکر کړي د کشرانو یعنی د موجوده يهود یو تحریف تحریف دي ته وای چې د الله د کتاب کوم مضمون دی هغه بدل کړي لکه دا خبر مطلب یو او سو وای دوي منافقت منافق وځاحت مونګړو اغه سړی دی چې په خله یو یوزړ کېبلای مخ منافق اغه سړی ته وای یو خالفو قوله فعله چې د دکارد د د وینا بدلی په خله یو شان دی وینا کوي او کاربلشاه نه کيده منافق ته د ریمه بلی دی ذکر کای تقلید تابعداری کول دا رایانو ده یهودو کم اخپل علماء یهودی اور دسوی نوغه پس روان دی او سلورم بلی دی ذکر گئی په دی خطاب کی مخصصین ل انفسهم بالجنه چې موږ د جنت د داران یو ہاں مونگیو سلویخ رضی دسخیب آدت کرده دی نو سلویخ رضی با جہنم کی تیرهو لن تمسن النارو الا ایام مادودات مونگ لبی اصور دی اللہ سزارا کئی و جنت بیا زمونږ دی د سلور پا د دا کشرانو با دی خطاب کوي ذکر کئی مشرانو سلور د کشرانو د مشرانو یو پا لیتی وادم آتول دویمه پلیتی چل ول ورکول وا لالولو د غواکی او دریم د دنیا د طلب د پاره د دنیا د حاصلولو د پاره خپل مرګري وجل سلور پلیتای د قشرانو تحریف منافقت تقلید د اراو د یهودو او ځان خاص په جنت باندې وا اذ اخذنا میثاککم دې زموږه رومبۍ په لېتي چې تاسو الله سره واعده کړې هغه ماته کړې دا یاد کړئ هغه وخه چې الله واعده تاسو نه میثاق قم لوستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور تاسو د پاهې کوه تور چې کوم دې غرد تور هغه اوچت کو بیا وروسته سوره আরাف کې و اذ نطقنا الجبل دلته وی و رفعناه فوقكم ما کوې دور په تاسو رجحت کو سوریا راف کې دغه واقعې ذکر کای و اذ نطقنا الجبل کله چې د غر رازون کو په تاسو باندې او د شو ک انه ذل تبې ګنده سوریا چترې ده برنه د دې کې اعتراض راځي په دې آیات باندې په قران کې خو الله وایي چې لا اقرا دین کې زور نشتا د هر چا ملک او هغه نو دا دای په پاسه غرو چې او په زور په خبره عمل کول دا اقرا نه ده زور نه ده نو دا هغه جواب ده چې زمان مہروبان اقرا په دوه سيزو دوه قسمه دا یو اقرا فالدين دا په زور او سره ته نشي مسلمانولې خامه غتو مسلمان کیږي دنیا کې کی عیسایان شته دنیا کې يهوديان شته دنیا کې هندوان شته دنیا کې سکا نشته خطبه يو زور په وسړي باندې ایمان نشرارې دي رسوي اقراف الدين دا نشته اقراف الاحکام شته چې کله وسړي مسلمان شو کليمه و چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو اول غبد بينځموز نه پرې شو بیا به رمضان روجی فرصو بیا به حج بیت الله او زکات فرصو اوس که اوسړیده اغلا اله الا الله محمد رسول الله وی مسلمان دے دے مزنګاین په مز باسو را باندې کې دا الله حبیب فرمای کله استاد او بچی دا وکالو شي دا وکالو شي ندته د مز عادت ورګی مز باندې ودروي او دا درې کال د سره ترېننګ دی کالج دې لسوقال لورسی او بیا موس نه کین فجر به بیو وای په موس باندې او دا اقراف وی الاحکام دا الان کی موس بده فرض نه ده موس په بالغ سړي باندې فرض ده کالج دې سن بلوغت تورسی زوان شي مسلمان دې نو موس به فرض ده خدای الله حبيب ول لسقالو کی وای دې چې لسقاله کی موس نو کی بیا وکړه لګی یا خدای رکینا زګه چې دغه وخت کې کوم عدد د دې لسو کالو کراګ ټولو مرز در بوډا والی بورو بګیا عادت نو چې دغه وخت کې د عادیدو مسلینو دو مسکې نو اقرا په الاحکام شتا او اقرا په دینه نشتا د دېنه چې الله پاک ورته وای چې ما ستاسو د باسا کوه تور چت نو د اقرا په احکام دا زګه چې د ځان د موسی علی دمرګرونو حساب ولو چې موږ د موسی عليه السلام مرګريو او اکراه احکام لازمی دي نبی عليه السلام یو حدیث باك راضي حضرت فرمای چې څوک زمانه رسو جنده پاتشو پتا څه ودا چې دور راضي چې زه بنیم او تاسو به جنده پاتشي نو اختلاف په پیدا شي او کې او شدید اختلاف وایي دا زه به سګوی فع عليكم بسنتي وسنته الخلفاء الراشدين المهديين فدا لازم دي زما په طریقې به راتل او زما داغه مرګرو خلفاء الراشدين حضرت ابكر صدیق حضرت عثمان ذنورين حضرت عمر فاروق او حضرت علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم دای په روان شي او بیا نبی عليه السلام وای وعزو عليها بالنواجز دا دا دا تابداري داس اكلاك ونسي دا جامو غاخونو باني په شاكو لگو وي دا جامو غاخونو باني شاكو لگو وي لگا كتم وخامو غاخو باني په يوسيس شاكو لگي اغستان اخلاسي ديشي خود دا, دا سي انو مضبوطي يعني داس اكلاك تابداري وقاي خضو ما آتيناكن خضو بمانا دا عمل سرا عملو كاي فا آغا جتاصل در قوم واشکروا ما فيه یاد کوي ار احکام چې په دې کتاب کې دي تورات کې لعلکم تتكون دیدا بارچ تاسو د الله نه ویریږي الله سره وعده وکه چې الله ستا له وګونو په منم استاد حبيب صلى الله علیه وسلم د ټری کولا نه روم نو جکله او خبر رایج زويدي او شو آسمان له ټوبو موږ د ځړ ځړ ځړ ځړ آسمانو لیولي چې خلق له پتو چی دا چل شوئے او چې لوری ہوشی نبیا خزیال دا بلسطنہ کی بناتے او دا بیٹک کی بلسطنہ بستی یا توارا من القوم قرآنوی دا خلقو نپوٹیگی من سو اماب الشربی دا بد حق سیز نشی دل پر زیروار کلشوئے او قرآن داگا کیفیت زکر گئی چی وئی آئیم سکوه علا حونن دا د شرم سره الویوم د لور او یو دسه تراب او کنه قزما کی دا جون دایخه خلکم الان که داور په پته نشته چې ستا جن مرګن دا یو جنې د لارې چالو روا ته چې جنا پیدایم دام نه دا چالو روا دا نظام د روان دی او الله سره په دې کې د چازور نشته چې ژورګی کې لور ورکی او کنه ورکی او قران د اولاد او پیدائش کې یو لفظ استعمال کړي او دا یو جامع لفظ استعمال کړي ده یه هیبا الله د خپل طرف نه او سویلې کوهفې ورغی نو سر د خپلو زور دی نو سر د خاون زور دی الله زم ما خو خدا ز تعالی ازبی صدر قوم اناسا چلجن کوي ور قوم ويهب شاو الذکور او چلجم خوښینو نو ولور قوم او يزوجهم ذكرا و اناثا چاله برغمغه ور کوب کله زوکی کی وکله لورکی کی و يجعل ما يشاء اقیمه او چې زمخغه شین زشان کوم نو بیا ډاکټرانو ګرزي بیا علاج نشته هبا ورکول کول دا د الله کار دی نو چې الله اولاد درک نو د اولاد تربیت په خطرې کو باندې او عمامه کدا سولویو چ دمر نروستو چې د انسان عمل نامه کې کمزې اضافه کین نو هغه اولاد صالح د جبلار له دعا کوي مور له دعا کوي صالح نیک بچې چې بلار له دعا او مور له چې الله زما بلار وبخې زما مور وبخې و ولدن صالح نو ولد صالح الله ورته و اسکرو ما فيه لعلكم تتكونوا ذاتي نو ثم تولیتم من بعد ذالک بياتاسو مخوالولو رسلو تدغي وادينا وادم ماتكا فلو لا فضل الله عليكم كنوى دا الله مهرباني او احسان بتاسو بانده لكنتم من الخاسرين نتاسو بدا تاوانيانو ناين ويجي دا يوصلين سهر سنت كذا شو سنت كذا لگا فرزي كلا سنت تلاله د دا, دا سمره تاوانو شو لکه نن ننسا معنه که چه دو پا یوره میخی مرداره شوه یو میخ ننسا با پا دولیم لکه روپای دا دو میخی پانج لکه روپای شوه او هر سار تانه سنت زیده هر سار پینزه لکه او چه بیا فرض دا خود سنتو دا فرضو بیا سمره تاوانی نمونگا او دا پراتیو موزنکه او د سلیشت الله یادول نشته رزق کې برکت کوم دین راشي رزق کې برکت راځي الله چې کلمون اغلو سجده ولګو کنه ايوګ کس خبره ګونه بيد الله نه يمتون خووب باندې مي غاخونه د خلينه اوري جیدل خو په خلله مي لفظ شکر درو زه بولره نه شکر د خدایا انستاب او يا اتيا قالو مې خلينه غاخونه پروزي او دا ټول زندگی دا چې رشیږي سنه سو وخت کې د الله یو نعمت څخه خپلې او په د الله نعمت ته رغټي نعمت ته میوه نعمت ته خا سيزونه خوراک دا نعمت په روغ صحت نعمت ته په دې کې زموږ ژوندګي تیر شو اویہ کال اتیہ کاله 500 کاله سلوې خو یو راز مدونه چې الله مونږ ته نډر خوشاله یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکی حضرت عائشة صدقاء رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أخوة النبي عليه السلام بمسكي ولالبو نزو بحيرانم جده سمر الوئقراتك اخبئ بيو پرسيدي ده دير وغد قيام ده اكثر بسجده كفروتو نزو بخط كفراتو ما نما بسوش کل ما بولا باموش كده سجده واركا ديكا واركا سجده کی چه ایا نه اساسه نشيږي د نبي رسول الله نو روح کا بسوي وفاتوي دوه راغد سي د بكونه موته سي د کولش نه موزه سبحان ربي الا الله يو پريال ويانه بس بیا اكسرسايز دي کنه سټ اوټ سټن بس نه نه موزه دا سه وکه چې باغې باندې الله نه ځان خلاص کی قالا ګورلکه موزه د وکاوې راځل مو د اخلاص کو نه نه پدي به ځان خلاصې د دین ځان مخلصو پدي ور الله نه ځان خلاصې چې الله زماده او مزده چې ما لا وسیله کړې او زستانه ستا خیر غواړم فضل د الله نه وي لکنتم من الخاسرین تاسو به توانيان نه ولکد علمتم الذين او تحقيق سره په جندلي او تاسو هغه کسان اته دو من منکم فصبتي چې خزياتې کړې او تاسو نه برزخه خالقيم الله ورته چې تاسو به د خالي پرسبا نه د میانوخ کار نه کوئ پابندیدہ د الله د طرف نه لکه مثال به تور باندې زه وم د شروع او د پینځم پرسبا نه پکاټه غوخه باندې پا پابندیدہ نو کوڅو کې یو کې کی پولیسو راځي ځان له غوخه مې اوسې جرمانې مولور کی بر اسرائيل الله ویلو چې تاسو به خالی پر نه د میانوخ کار نه کوئ د الله حکم نو رستو راضي سوري عارض کي راضي د خاجر اس بنو نو دارو نه بارو مې نه پیدا کېدو او جکله به د خالی رسو نو دی اوچلې به راډو بنوال کومم نو الله امتحان هغه واقعي چې تدیر پریشان اوغانستان یې دی نه خري نو دی هیلي شروع کې چلونه شروع کل څکه سان لارل لسین خوکه کاندیو کنهستي او اغه له لختې راو سود وسینه نو د خالي پرز وختي بلارل اغه ورخه به قلاغو دمې خو جیکم خو یا اخوازي نو میان به اغه کاندل لرال اکنده بډاک شو چې ما زیګر بشو د میانو د نو ټیم به دغه غون لاړو لوټا یا کانې خپل کې وکی خدا میانو به وبس نه شوتله چل شیطان حرامی دی او چل نو د اتوار برز بلال رو زانته به میان دا کند نرونی ول چې موږ د خالی برز هغه کمکه خوب ولغه دی بوې بوې ولګې دوه الګه فلانی دي ګرمایان سر شي کم ځای نه مرودي رو رو دا خبر عام شوا هر څوک بطلل او د خلیف برز ښکار به د خالی برز کولو او رانیول به د اتوار او د ګول پرز باندې د ښکار اصل کې وو د خالي پرزبن او د پبل د رزبانو کو نو الله پاک پاګه کې دري قسمت ډلې پیدا کي یو ښکار کوونکی یو هغه خلک چې ورته د کارم کوي داسې کار کوي دا, دا, دا غلط دی او درېم هغه خلک چې هغه ملخ په قبر کې ملی ملخ په قبر کې سمولو د خپل قبر کې وسه ملي خپل قبر کې دا ټول نسيو غونګارو الله عذاب راوستو او سنگی عذاب راوستو. کمو خلق چی با دی اخکار کی انوالو او دا اخکار اکولو. نو ما اوستن چیو دی انسانانو چې سار راپاس شادوگان دی جوٹ شیو. او دا دره می ڈالی نا قرآن چپ پاتے شویلے. نو داگی مطلب دالے مفصرین لگی چې دا دره می ڈالا چی کم خپل کار بکی خپل بکو دا غم شادوگان شیو. کم جی مسلمانانو او د الله منون کیو. غ چې سا سرار راپاسې د مون د مححلل کې خوشور نهشته لکه اوس مث پهطور زمون محله د مو وختې شوور دمونږ چر د زمونږ د ماشوم چرته تلې او خوشیطان چې جممونې ک د جوبات باې چ وئ د د سرار راپاسې شور نه ته څنګه چل دی نو س خپلو خولوانو کته چې دیال با سره د اکهه کور کې شاوګان دي هر کور د دوګانو ړاک دی خځې او سړی شاادوگانان. او تاریخ دا خبر لیکلنه چې درې دی ورځې جون دیو په درې مرز باندې ټول مردار شو هغه شادوغان چې کوم دا اوس څنګه شادوغان دی دا غبر اسرایل دی دا, دا الله مخلوق ته نور که څه او دا غبر اسرایل دی دا طایف تیړاکته او دا افات خلک تیړاکا دا نه نو دا هغه شادوغان دی دا, دا الله مخلوق دی خو الله خلکو تخیل چې د دې ظاهيري عمل د خالی بولزو کول پهبل د رضبان دی نوماې دا د اوور جوړ چې ظایر شکره د انسان دی او ز ناورهله اشاره کوئ واللهقد عامته ملهځ نه نه د دومن کوم په سب تاقییک سره پیژندې تاسوه کسان چې تی کړو پر د خالي کولناله هم اوموندي ته کونو ش کره تن شادوګان خېین ځلیله بلاېبد ذليلا ولقد علمتم الذين نعتدوا منكم في الصبت ولقد علمتم الذين طاغى سربي جندلي تاسوا اغسان اتدوا منكم في الصبت زيادة كره پر دخلي نو يلي وردم ما شيشادو غن ذليلا فجعلناها نقال ما بين اذهام داوا kia دپار د عبرتم لما به نه دپار دغ چا چې دا غخت کې مووجو وما خلفه او ستنو ته اوم ما تا دپاربررت و مو عزهتلیل متقین او نصحت دپاره د فرضګارو چې د نه ابر والی جاجد الله او کمم نې الله نو نابود کی دی بیاګورې و اخنا میسااک کوم یاد کیاغه وخت چې واره ستمو وادس تاسو نا ور افانا فوق کوم تور او چت مکو د پاسه تاسو نا کوه تور غر خضوع عملو کوي ما باغه باندې آتای نا کوم چې ما تاسو لږ کړي دې بقوته بمزګوت طریقې سلام وشکورو ما فيه او امنی یاد کئی اغاہ کام چی بڑی کتاب کی دی لعلکم تتکون دید پارا چی تاسو او یری گئی دا اللہ نام سم ما تولیتم بیاد تاسو مخوارو لوب من بعد ذالکا پزد دینا خبرمون منلام فلولا فضل الله علیکم کچر تنوی محربانی د الله پتاسو و رحمتو او داغ احسانات دا فضل پتاسو نوی او احساناتی پتاسو نوی لکنتم من الخاسرین نگرزی دنی بوئی تاسو د تاوانیانو نام ولقد علمتم او خامہا تحقیق سرا پی جندلیو تاسو آگسان احتدو منکم فی السبتی کی زیاتې کړه او استادونه پرځ د خالي کې پرځ د خالي باندې احقار کړه او فقلنا لهم نمولدتا کو نو شیکر د تن خاصین شادو غان زلیلام فجعلناها نقالا نو غر واکی لرا عبرتا لما بین یدیها د پاره دا چې موجودو په دغه وخت وما خلفها او دبارة درستن و موعظه او نصيحه او فاندر للمتقين دبارة در فرزغرو والله اكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وحدنا لما تحب وترضى اللهم اني لاذكرك واشكرك وحسن عبادك اللهم <سؤال> این یعنی علا سکر گوش وکر گوستنی رب دن آتینا فی الدنیا حسنا وفی داخرت حسنا وکن آزار